Isabela Vasiliu Scraba, Miracolul Bisericii de la Drăgănescu și o profeție a Sfântului Arsenie Boca. Moto: Pictura Sacră e istoria în imaginea vieții Mântuitorului și a celor transfigurați de El, adică imaginea Raiului. Sfinția ta, părinte Arsenie Boca, a înțeles să faci o pictură transfigurată în nuanțe clare și deschise. Paradisiace pentru a sugera lumea ferică de dincolo. Biserica de la Drăgănescu iradiază lumina Raiului. Academician Nichifor Crainic Biserica din satul Drăgănescu se singularizează printr-o serie de întâmplări pe care le-am putea numi de-a dreptul miraculoase. Un prim miracol a fost că acea modestă bisericuță, avândul l paroh pe preotul Savian Bunescu, a putut fi pictată de Sfântul Arsenie Boca, cel care prevăzuse încă dinainte de impunerea forțată a guvernului Petru Groza că șerpi veninoși vor stăpâni România multă vreme. Puțin înainte de a se pensiona, în iunie 1967, Părintele Arsenie Boca este întrebat de un informator, care apoi scrie o notă pentru securitate, care sunt proiectele de viitor. Răspunsul a fost că ar vrea să picteze fie la Biserica Bogata Olteană, unde paroh era fostul profesor de pastorală, preotul Spiridon Cândea, fie la Drăgănescu. Dacă șerpii veninoși nu i-ar fi distrus pictura de pe zidurile impunătoarei biserici păstorită de la bogata olteană de fostul profesor Spiridon Cândea de la Academia Teologică din Sibiu, a cărui carte scrisă împreună cu preotul Zosimuan ce a avut coperta realizată de faimosul ustares de la Sâmbăta de Sus, poate că Sfântul Părinte asenie s-ar fi dus și în vara anului 1968 la bogata olteană. El nu s-ar fi apucat de pictarea altei biserici, de o nouă lucrare pe care o va duce la bun sfârșit în două decenii, cum stă scris pe troița din curtea bisericii de la Drăgănescu. În 2019, Biserica Ortodoxă Română a respins dosarul de canonizare alcătuit cu minciuna prin omisiune, adică omițând a trece în dosarul pentru canonizare, Moartea martirică pricinuită de torturarea bestială a părintelui Arsenie Poca în noiembrie 1989, bătaie securistă din care i s-a tras moartea. Bor a luat partea minciunii impuse de puterea politică aflată în aceleași mâini înainte și după împușcarea ceaușeștilor. Tot de partea minciunii prin omisiune stau toți biografii Sfântului suferind moartea martirică care omit acest adevăr, fiindcă își vor cărțile expuse în librării sau își doresc difuzate la televiziune filmele lor cu pretenții biografice. Până să fie îndepărtat în 1959 din mănăstirea de la Prislop, protosinghelul Arsenie Boca fusese acolo al treilea reactitor, refăcând locurile găsite paragină, pictând icoanele împărătești și construind o clopotniță în stil atonit, cum avea să construiască și la Drăgănescu. Dar chiar înainte de pictarea bisericii de la Bogata Olteană, începută în vara anului 1961, Părintele Arsenie Boca a lăsat una din cele mai impresionante urme ale Harului Său, evocând într-o icoană a Maicii Domnului cu Iisus Copil îmbrăcat în zeghe, atât în temnițarea milioane de români, cât și ajutorul dat de Dumnezeu în temnițaților politic. Despre amploarea crimelor comunismului a scris fostul deținut politic dr. Florin Mătrescu în cele peste 1400 de pagini ale volumului Holocaustul Roșu. Solzhenitsyn avansase ca număr de victime din Imperiul Sovietic 65 de milioane, Gorbaciov le-a micșurat la 40, în timp ce Stefan Courtois, coordonatorul cărții negre a comunismului, a mărturisit următoarele. Vân imaginei pale travaia șarnechi macute même les 20 millions pour les faire accepter par mes collaborateurs, tous comme moi, ancien admirateur de lui URSS. În multele lui înregistrări postate pe YouTube, curtoa nu va vorbi decât de 20 de milioane. Ctitor de frunde al filocaliei și inițiator al mișcării religioase de la Sâmbăta de Sus, starețul mănăstirii Brâncoveanu a sfințit locul nu doar prin puterea de a apropia pe români de Dumnezeu, cum spusese preotul Ion Sofonea. Fiecare dintre cei care au ajuns în legătură cu părintele Arsenie a avut istoria lui, care n-a fost altceva decât istoria unei intervenții divine. Cine nu contează pe intervenția divină prin părintele Arsenie Boca, nu știe cine a fost părintele Arsenie Boca, observase preotul Ilie Moldovan. Într-o notă din 1961, fratele pictorului Vasile Rudanu informa securitatea că la biserica Elefterie cel Nou veneau mulți oameni la călugărul iconar Arsenie Boca, angajat ca pictor secund. Părintele Nicolae Streza, în volumul mărturii despre Părintele Arsenie Boca din 2009, scrisese că nimeni nu va putea contabiliza numărul miilor de credincioși care, căutându-l pe Sfântul Părinte Arsenie Boca, au bătut drumurile spre Sâmbăta de Sus, apoi spre Prislop, spre București, spre Drăgănescu, cu eforturi mari, uneori cu teama de a nu-i face rău, părintele fiind mereu supravegheat. Așa cum am arătat în textul despre pictura aflată pe bolta altarului Bisericii Elefterie cel Nou, fresca a fost astfel concepută de Sfântul Arsenie, încât să nu fie sezizată zeghea pruncului Isus și nici tonsura de pușcăria și vreme de aproape jumătate de secol. Unii, precum profesorul de istoria religiilor Marius Vasileanu, se facă nu văg zeghea, nici după tipărirea articolului pe această temă în lumea credinței din septembrie 2007. Căci autorul și semnificația impunătoarei fresce din bolta altarului Bisericii Elefterie cel Nou i-au fost descoperite în vara anului 2007 lui Alexandru Valentin Crăciun, un absolvent de filozofie care la acea dată era student la teologie. El a scris în lumea credinței despre uimitoarea frescă în care zegea copilului Isus se transformă în raze de lumină, incendind cu foc în întunecoasele celule de temniță comunistă. În volumul Imn pentru Crucea Purtată din 2002, fostul deținut politic Fircil Maxim povestește cum a supraviețuit în închisoarea Iudului cu ajutorul lui Dumnezeu de fapt, printr-o adevărată minune dumnezească, trei luni de iarnă cu un terci la trei zile într-o celulă lipsită de lumină și complet neîncălzită. La mănăstirea Brâncoveanu, ieromonahul Arsenie Boca a sfințit locul în circa zece ani cât i-a fost îngăduit să rămână în zona unde a început hărțuirea sa după ocuparea României de către armata lui Stalin. Noile autorități comuniste l-au arestat în vara anului 1945, fără a-l putea ține prea mult închis, negăsindu-i nicio vină. Tot fără dovada vreunei acțiuni infracționale, Sfântul Ardealului a fost închis la Brașov și Făgăraș din 4 mai 1948 și schinguit în moara lui Calușec 3-4 luni. Extrem de interesant apare azi constatarea dintr-o notă neîndepărtată la pieptănarea miilor de pagini ale dosarelor Arsenie Boca din Arhiva Securității Comuniste. Nota este din anul 1946 și din ea transpare un aspect juridic pe care injustiția comunistă cu organele ei de represiune nu l-a mai luat în seamă anume că activitatea starețului de la Sâmbăta de Sus nu întrunește elementele unei infracțiuni. Din această cauză, doar atunci, în 1946, faimosul stareț n-a putut fi arestat cum doreau cei de la Brigada Mobilă, care a precedat înființarea securității antiromânești de către colonelul sovietic Ana Paucher. Problema inexistenței unor fapte concrete care să aibă elemente de infracțiune a fost escamotată și după împușcarea ceușeștilor, când marea grijă a urmașilor inchiziției comuniste a fost să umple piața cu acuzații lipsite de bază la adresa călugărului mistic Arsenie Boca și altor figuri proeminente ale culturii și spiritualității românești. Desigur, cu scopul de a fixa în capete lipsite de discernământ impresia de adevăr din minciuni obsesiv repetate în mass media oficială și în învățământul superior. La sâmbăta de sus, starețul Arsenie Boca a restaurat credințele și a amenajat după model atonit împrejurimile din vecinătatea mănăstirii. Frumusețea parcului proiectat și realizat de starețul ieromonar Hasene Boca la Mănăstirea Brâncoveanu impresionea vizitatorii mult după mutarea la prislop a Sfântului Ardealului. Lucru transpare dintr-o scrisoare a unui invitat al mitropolitului Nicolae Bălan din vremea când stareț la Sâmpăra de Sus era arhimandritul Serafim Popescu. Epistola din 1954 a fost postată pe site-ul Mănăstirii Brâncoveanu, fără menționarea numelui celui care a conceput și realizat frumosul parc, lăudat de vizitatorul străin. Având meșteșugul icoanelor, cum el însuși scrisese către călugării români pe care îi cunoscuse în 1939 la Sfântul Munte, Părintele Arsenie Boca a înființat încă de la începutul anului 1940 un atelier de icoane activ la Sâmbăta de Sus, până în zilele noastre. Unul din hramurile Mănăstirii Brâncoveanu este izvorul tămăduirii, moment calendaristic ales pentru călugărire și pentru preoțire. Există două icoane pe lemn cu această temă, una pictată de Părintele Arsenie Boca, foarte probabil la Sâmbăta de Sus, ea se poate admira în București la Biserica Sfânta Treime din Ghica Tei. Alta se află la Zizin, cea de-a doua având marcată trecerea timpului prin albirea pretelor participanților la hramul izvorului tămăduirii. La aproape un an de la transferarea la mănăstirea Prislop, episcopul Andrei Al Aradului l-a ridicat pe eromonahul Arsenie Boca la treapta de protosinghel, pe 14 septembrie 1949. Și Antonie Leonida Plămădeal a fost călugărită în 1949 la Prislop de înălțarea Sintei Cruci, avându-l drept de călugărie pe Sandu Tudor, părintele Daniil de la Rareu, poetul mistic martirizat în închisoarea iutului. Urmărit fără încetare de mercenarii ocupantului sovietic puși să distrugă toți oamenii valoroși ai țării, întemnițându-i fără indicarea precisă și dovedită a făptuirii de infracțiuni, părintele Arsenie Boca a fost arestat de la Prislop în noaptea de 14-15 ianuarie 1951 și dus, fără proces juridic, prin temnițe politice și la canalul Dunăre Marea Neagră, de unde a fost eliberat apea după 14 luni, în 17 martie 1952. La trei luni după arestarea abuzivă, patriarhul Iustinian Marina a încercat să-l determine pe Teohare Georgescu, alias Burah Tescovici, cu patru clase primare, având postul de secretar de stat în guvernul generalului Rădescu, și apoi, din 6 martie 1945, până în 1952, devenit ministru de interne, să-l elibereze pe Sfântul Ardealului. Încercarea eșuată a patriarhului prieten cu Gheorghe Gheorghe Udeș a dovedit subordonarea președintelui României agenților Kremlinului. Văzându-l pe Sfântul Ardealului scăpat cu viață din lagărul de exterminare, supranumit canalul morții, și din atâtea persecuții și arestări începute în 1945, continuate în 1948 și în 1951-52, Patriarhul Iustinian Marina și-ar fi manifestat uimirea și admirația sa față de călugărul Sihasta Arsenie Boca. Nu știu ce-i cu omul acesta, că mereu e luat și mereu e liberat și de fiecare dată iese mai luminat. Unui naiv care îi aștepta pe americani, Sfântul Arsenie Boca îi spusese că americanii nu vor veni. Pe noi singuri ne așteaptă o luptă grea și lungă. Cei buni și drepți vor da jertfă mare de viață și de sânge. Cei slabi, nimicnici și fățarnici vor îngroșa rândurile dușmanilor noștri atât de mult, încât vor crede că sunt numai ei tot puternici și toate știutori după mărturia lui Vasile Șerbu din Arpașul de Jos. Silit la prislop să țină liturghia diz de dimineață, să nu ajungă oameni la slujbă și pus să interzică pelerinajul credincioșilor, calvarul suferințelor părintelui Arsenie Boca are început în 1953 de Rusalii, când este iarăși arestat după cum își amintise un pelerin. După încă doi ani, în septembrie 1955, părintele Arsenie Boca este din nou întemnițat de securitate antiromânească. Era anul în care vreo 300 de măicuțe și pelerini de la Mănăstirea Vladimirești fusese în primăvară arestată de 220 de securiști conduși de capitanul Aiben Șuț și de generalul NKVD Boris Grünberg, alias Alexandru Nikolski, alias Nicolau, aflat 12 ani în structurile de vârf ale aparatului represiv. După 1944, invitat de maica Veronica, părintele Arsenie Boca fusese cam o lună duhovnic la mănăstirea Vladimirești de lângă Tecuci, înainte să vină acolo părintele Ioan Iovan. În temnițarea din toamna anului 1955 până pe 8 aprilie 1956, în regim de exterminare pe timp de iarnă în celule neîncălzite, i-a probabil tuberculoza consemnată într-o notă către securitate din anii 60, unde informatorul scrisese că din cauza TBC-ului doctorii i-au interzis părintele Arsenie postul. Lucian Blaga depunea pe ascuns în luntra lui Caron mărturie asupra vremurilor în care s-a urmărit distrugerea sistematică a spiritului care a luat trup printre noi. Marele filozof și poet, bătut în anchete ale securității la ceasul când trebuia să primească premiul Nobel, scria în romanul autobiografic publicat după jumătate de secol de la scriere că dezmoșteniții pământului își făcusele loc pretutindeni. Consemnarea din jurnalul unui jurnalist fără jurnal făcută de un dezideriu sârbu fostul său student închis de ideologii cu putere de decizie vreme de opt ani, este încă și mai limpede decât cea a filozofului Braga. Între 1945 și 1960, în timp ce cărturarii noștri erau dați afară de peste tot, mulți dintre ei duși la Canal sau Siget, întreaga presă stalinistă, filozofia ocupanților, agitația și propaganda noii religii, Teatru, filmul, cadrele de cultură, creierile din securitate, fusese reumplute până la refuz de fiii neamului, prin excelență victima fascismului. După istoricul Ion Varlam, citându-l pe Pavel Câmpeanu, comandamentul efectiv al aparatului de teroare și diversiune, aflată în ordinea Kremlinului, ar fi aparținut secției ideologice și a Comitetului Central a Partidului Comunist din România, în care, până la mijlocul anilor 80, n-ar fi pătruns niciun etnic român. În 12 ianuarie 1958, după doi ani de la schingiurile din care au rezultat opt declarații smulse prin tortură, și de aceea, din punct de vedere juridic, lovite de nuditate, Maierul Cașa Iosif, șeful Direcției Regionale a Securității din Hunedoara, îi deschide preotul de Arsenie Boca un nou dosar de urmărire pentru ca totul să culmineze la prislop cu arestarea și scoaterea abuzivă din preoție în 1959. Această arestare din 1959 este confirmată indirect în cartea preotului Petru Van Vulescu prin următorul pasaj, când i-a adus bătrâna Aurelia din satul Botu, după ce s-a întors din pușcărie, țesătura albă de in lucrată cu mâna ei, să-și facă din nou haină albă preoțească cum purta înainte, părintele Arsenie Boca a izbucnit în plâns, i-a mulțumit ținând capul pe material și sărutându-l i-a spus Nu-i voi mai da voie să o poarte până la moarte. Actul abuziv de scoatere din proieție a fost reparat, ca să spunem așa, de mitropolitul Nicolae Corneanu la nouă ani de la moartea martirică a părintele Arsenie Boca. Despre starețul mănăstirii Brancoveanu, profesor dr. Dumitru Stăniloae, pe atunci rector al Academiei Teologice din Sibiu, avea să scrie că părintele Arsenie Boca a fost un fenomen unic în istoria monahismului românesc, adică o personalitate de o statură monahală cum n-a mai avut biserica noastră ortodoxă română. Prin anii '50 din îndepărtata Americă, principesa Ileana își amintește de părintele Arsenie care avea rugăciunea inimii. Citat, am citit adesea rugăciunea lui Isus din cărți de rugăciuni și am auzit-o în biserică, dar ochii mi s-au deschis pentru întâia oară acum câțiva ani în România. Acolo, în micuța mănăstire Sâmbăta, ascunsă în inima codului întunecat, în bisericuța albă ce se oglindea în lacul Montan ca de cleștan, am întâlnit un călugăr ce practica rugăciunea inimii. La vremea când domnița Ileana scria din sua aceste rânduri în cartea ei, «I live again», Ieromona Arsenie Boca era torturat în anchete și închis fără de vină de securitate antiromânească. După multele arestări pentru împăștirea pelerinilor de la mănăstirea Sâmbăta și de la Prislop, precum și după distrugerea cu lovituri de ciocan a pe care Arsenie Boca o pictase la biserica din bogata Olteană, Însă și aprobarea oficială ca pictura Micii Biserici de la Drăgănescu să fie executată de faimosul duhovnic Arsenie Boca poate fi considerată miraculos. Numit pe drept cuvânt cel mai mare duhovnic din Biserica Ortodoxă Românească a secolului 20, părintele Arsenie, care vedea în oameni după spus a Mitropolitului Antonie Pramădeală, a fost nevoit să-și exercite darul duhovnicesc într-un climat extrem de ostil, într-o permanentă hărțuire din partea securității înființată în 1948 de Ana paucher împreună cu alții agenții în KVD, KGB, care activaseră în brigada mobilă. Un alt fapt de-a miraculos este că pictura bisericii din satul Drăgănescu a apucat să fie văzută de poetul profund religios Nichifor Crainic, și el scăpat cu viață din torturile anchetelor și din condițiile de exterminare impuse după gratis. Despre torționarul Boris Grünberg alias Nikolski nicolau jurista Adriana Georgescu, șefă de cabinet al primului ministru general Nicolae Rădescu, arestată între 1945 și 1947, își amintea cum o dădea cu capul de zid până se umplea de sânge. De la Maica Zanfira, fosta studentă a profesorului Nichifor Crainic, care i-a stenografiat acestui curs de mistică occidentală și a dactilografiat ultimul manuscris cu poezia alese, aflăm de vizita din 1971 a fostului academician scos din Academia Transformată din 1948 într-o instituție subordonată politicii ocupantului țării. Maica Zanfira Constantinescu a păstrat și publicat scrisoarea în care autorul Nostalgiei Paradisului comunica părintelui Arsenie Boca bucuria avută la vederea picturii Bisericii Drăgănescu, pecetluindu-i astfel valoarea. Ascuns de urmăritorii săi din armata de ocupație sovietică, academicianul Nichifor Crainic fusese adus de la Sibiu de starețu Arsenie Boca și găzduit în vila mitropolitului Nicolae Balan. Se pare că Petru Groza ar fi încuvințat ascunderea fugarului în mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, spunând că omul acesta trebuie păstrat pentru neamul românesc. La Sâmbăta de Sus, fostul director al prestigioasei reviste Gândirea, unde în 1938 a publicat un eseu despre rugăciunea inimii, S-a ocupat de stilizarea filocaliei. Iată ce scria în 1971, fostul profesor de mistică Nichifor Crainic, părintele Arsenie, care la mănăstirea Brâncoveanu reînviase cu viața și cu propovăduirea sa, duhul filocaliei în viața religioasă a poporului nostru. Ceea ce am admirat la sinția ta este că nu te-ai lăsat. Din zugrav de suflete fericite să se modeleze după Domnul tuturor, iată-te zugrav de biserici, adică al celor ce poartă pe chipurile cuvioase reflexul desăvârșirii Fiului Lui Dumnezeu. E o mare mângâiere acum când nu mai ai prilejul să desăvârșești pe aspiranți, să poți mângâia cu penelul pe cei desăvârșiți pentru a-i da pildă pe zidurile sacre. Mica biserică de la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite predicile fierbinți pe care miile de oameni le ascultau la sâmbăta de sus. E o pictură nouă ca și predica de atunci. Nimic întunecat în această primăvare care îmbracă cu ploi înflorit polțile bisericii. E o lumină de tonuri deschise către lume, ca spiritul și echipul mânturitorului coborât să ne aducă lumina de sus ce iradiază din pictura sfinției tale. E un stil nou, e o pictură nouă după viziunea nouă pe care o porți în suflet. Nichifor Krainik, 1971 Rândurile academicianului Nichifor Krainik, distins cu titlul de doctor Honoris Causa al Universității din Viena, tipărite de monahia Zanfira Constantinescu în prima ediție a Cărării Împărăției, a avut darul să pună oarecare stavire celor care, invocând reguli pe care nu le-au înțeles în spiritul lor, au căutat fie să treacă pictura Părintele Arsenie Boca sub tăcere, cum s-a întâmplat la sfințirea oficială a bisericii pe 2 octombrie 1983, când călugărului iconar i-a fost interzis să asiste, fie să o denigreze pentru unitatea și unicitatea ei. Urmașii foștilor torționari din securitate, nici când judecați, n-aveau cum să aprecieze curajul Sfântului Părinte Arsenie de a reda în altarul bisericii de la Drăgănescu arhetipul morții sale martirice, pictând patimile cuviosului Ștefan cel Nou trecut în lumea celor drepți pe 28 noiembrie. La Dregănescu, Sfântul Arseniu a redat pe pereții bisericii chiar și felul în care au fost torturați de ținuții politici din închisorile comuniste. De pildă, în scena Mucenicia Anei se vede bătaia la tălbi de care îi povestise Marieta Sadova lui Mircea Iliad de la Paris în 1956, iar la Ștefan cel Nou, primul mucenic, este imortalizat dansul torționarului, Așa cum fusese el dansat de Tsurkanu pe trupul filozofului poet Constantin Oprișan, martir al temițurilor comuniste. Este posibil ca în 1983 părintele iconar să fi scrise său geneza picturii, găsit printre manuscrisele rămase în chilia de la Sinai. În 1950, patriarhul Justinian Marina îi reușise mutarea în cadrul patriarhiei a Comisiei de Pictură Bisericească de la Ministerul Cultelor numit de el Securitatea Popilor. Fără această trecere, probabil că n-am mai fi văzut azi nici frescele Olcăi Greceanu de la Mănăstirea Atim, nici predicile vii pictate pe zidurile biserice de la Drăgănescu de Părintele Arsenie Boca, ascultat de mii de pelerini la Mănăstirea Brâncoveanu și apoi la Mănăstirea Prislop. Venit de la Prislov la București, patriarhul Justinian Marina a îngăduit să fie angajat din ianuarie 1961 în postul de muncitor pictor la schitul maicilor, nefiind i luată în seamă niciuna din cele trei licențe ale sale, nici licența în muzică de la Academia de Muzică Religioasă ce funcționa din 1928 și unde compozitorul Paul Constantinescu a fost din 1935 profesor de armonie, nici licența în teologie și nici cea de la Bele Arte. Așa să stăpânii din umbra țării, cei aflați printre vârfurile spiritualității românești, să fie lăsați pe drumuri sau plătiți cu salariile cele mai mici. Însă și supraviețuirea monumentului de artă pe care îl reprezintă micuța biserică de la Drăgănescu. Apare aproape un miracol, căci este suficient să ne gândim că ea se află pe malul lacului de la Mihăilești, unde s-a vrut construirea unui port neapărat în locul bisericii și nu în altă parte. Ceaușeștii voiau distrugerea bisericii pictate de Sfântul Ardealului cu o furie nestăpânită. Aceasta a dus în primăvară anului 1989, la pălmuirea ieromonahului Arsenie Boca în mijlocul bisericii, în sfânta zi de Paște. În lor împotriva călugărului Iconar, care s-a opus cu fermitate de rămării bisericii de la Drăgănescu, nu s-a stins până nu l-au condamnat la o moarte martirică. În categoria miraculosului intră desigur și supraviețuirea picturii executată de părintele Arsenie Boca fiindcă din interiorul bisericii din Bălteni au dispărut figurile impunătoare ale sfințelor realizate pe cheltuiala și cu efortul Olga Greceanu în anii 1945-1946. În 1972, fresca fusese refăcută de Olga Greceanu. Din păcate, fresca bisericii din Bălteni care prin ritmul cumpănit al compoziției de o sobră și gravă armonie i-a lăsat adinei Nanu impresia că învăluie și liniștește sufletul privitorului ca o rugăciune, n-avea să scape decât într-o primă instanță de furia distructivă a dărmătorilor de biserici. În final, pictura monumentală a Olgăi Greceanu n-a putut supraviețui presiunii ucigașe în culturii sub aparențele binevoitoare a repictării șablonar de-a bisericii. Pe 5 septembrie 2010, anul centenarului nașterii Părintele Arsenie Boca, un preot venise cu soția să vadă pictura Bisericii Drăgănescu. Eram și eu acolo, poate ajuns în acea zi, ca să nu ratez întâlnirea cu soția acelui preot, fiindcă de la ea am aflat că trecerea Părintele Arsenie Boca era însoțită de atâta venerație încât îi atingeau pe furiști veșmintele. În cel privește pe bătrânul preot, care tot găsea defecte picturii bisericii, văzându-l așa de ostil, nu m-am putut reține să-i citez o spusă a părintele Arseni Boca, să nu pronunța prea des numele meu că pe unii îi arde. Asta pentru că de la acel specialist în pictură bisericească, Aflasem, fără să doresc acest lucru, niște așa zise neajunsuri ale picturii. Vezi, Doamne, culorile veșmintelor nu corespundeau ca și nici fețele sfinților nu erau pe placul preotului venit din București, care tocmai îmi spusese că face parte din Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei. Noroc că în 1971 fostului teolog la Universitatea din Chișinău și din București, exact aceeași pictură îi plăcuse. Dacă Nichi forcai Nichi, nu și-ar fi exprimat în scris entuziasmul pentru scenele pictate în biserica de la Drăgănescu de Părintele Arsenie Boca, cine știe dacă soarta lor n-ar fi fost aceeași cu soarta picturilor Olga Greceanu, care din 1992, au încetat să existe pe pereții Bisericii din Bălteni cu acordul Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei. Uimitoare apare și profeția părintele Arsenie Boca, prevăzând cu o ostilitatea oficială care se va prelungi și după moartea sa. El a spus, ierarhia Bisericii Ortodoxe Române își va face de lucru cu mine și după moartea mea. Conform preot Nicolae Streza, mărturii despre părintele Arsenie Boca, e titula Credința strămoșească 2009.